Vă invităm în această seară de la ora 20 să ascultați emisiunea Discuții la Masă Rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Stimați ascultători, iată-ne încă o întâlnire împreună, o întâlnire în care dorim să descoperim prin discuțiile pe care le avem o poziție cât mai aproape de realitate, cât mai aproape de ceea ce ne cheamă Dumnezeu, cu privire la o anumită temă din viața noastră, cu privire la un anumit capitol. Dacă vă amintiți, data trecută am discutat despre alegeri în general. Cum să facem alegeri corecte? Care ar fi principiile după care facem aceste alegeri? Care sunt regulile? Am descoperit data trecută că sunt guvernate toate alegerile din viața noastră de prima dintre ele și anume despre de alegerea pe care o facem cu privire la Dumnezeu, ce facem cu Dumnezeu, cum ne raportăm la Dumnezeu și asta ne influențează toate celelalte alegeri. Apoi am descoperit anumite principii și din discuțiile pe care le-am avut fiecare din noi am încercat să venim cu ceea ce Dumnezeu ne-a luminat. Acum însă venim la o altă temă foarte sensibilă, strâns, legată de prima și este vorba despre ceea ce se va întâmpla în perioada următoare în România și anume alegerile pentru președintele României. O temă destul de sensibilă care inflamează suflete, oamenii foarte repede. Uitați-vă câte dezbateri, câte certuri, câte ponegrid prin politică, câte manevre se fac, pur și simplu nu mai știi la ce să te uiți, ce concluzii să tragi, care sunt aspectele importante pe care trebuie să le urmărești și până la urmă, într-o finalitate, pe cine să pui acea ștampilă. Așa că în seara aceasta alături de Adi, Neluțu și Cosmin încercăm să purtăm o discuție care să fie de ajutor pentru fiecare din noi. Vrem să vă spunem că nu suntem nici analiști politici, nici experți în vreun anumit fel, și noi avem frământările acestea, nu, nu venim cu o emisiune să oferim o soluție pe care o deținem, pur și simplu dezbatem o asemenea temă, să vedem cum călăuzește Dumnezeu lucrurile pentru a putea lua o astfel de decizie într-un asemenea domeniu. Mai mult sau mai puțin în preajma alegerilor, toți candidații promit anumite lucruri. Și acum, pe păi, perioada în care există multe, foarte multe promisiuni, care de care mai frumos aranjate, toți candidații caută să dovedească, prin vorbe, că ei sunt cei mai potriviți pentru funcția de președinte. Pentru noi este o mare provocare. Și noi creștinii facem parte din uh, populația acestei țări și suntem chemați la, o asemenea, uh, la un asemenea demers. Uh, Pornim discuția în seara aceasta de la o primă întrebare. Trebuie creștinii să meargă la vot sau ce se întâmplă? Îi lăsăm pe alții? Îi lăsăm pe Dumnezeu să decide? Avem în Scriptură vreo, nu știu, vreo uh, recomandare în privința asta? Uh, în ce măsură da sau nu? Cosmin? Bună seara! Aș vrea să Vă spun că am căutat câteva pasaje din Sfânta Scriptură care să aibă cât de cât legătură cu tema din această, din această seară. Am văzut, uh, urmării pasajele respective, că primul lucru care ne se cere este să fim supuși stăpânirilor. Începând din Roman 13, de la 1 la 7, suntem, suntem îndemnați să fim supuși stăpânirilor pentru că acestea vin de la Dumnezeu. Apoi sunt rânduite de Dumnezeu și cine se împotrivește stăpânilor, se împotrivește lui Dumnezeu. Ăsta uh -huh. e principiul, principiul Scripturii. Și prima întrebare care mi-a venit a fost legată de Revoluția din, din România. A fost un regim sprijinit de Dumnezeu, pentru că așa ne spunea Scriptura. Dumnezeu și-a luat mâna și oamenii au putut să acționeze, au acționat doar oamenii prin prisma puterilor, Acum știm că Dumnezeu este în controlul istoriei și am văzut lucrul ăsta uitând în urmă, știm că Dumnezeu este în controlul istoriei, dar întrebarea care se pune, Dumnezeu decide cât decidem noi, până unde putem să decidem noi, ca să nu ieșim din sfera binecuvântării lui Dumnezeu. Și urmărind așa principiile, am văzut că în Tit, de la, în capitolul 3, de la 1 la 2, ni se spune același lucru, să fim supuși stăpânirilor și să facem orice lucru bun. Deci suntem chemați ca și creștini să ne supunem celor care conduc țara și mai mult decât să facem lucrurile în modul în care putem noi cel mai bine. Apoi în 1 Petru capitolul 2 de la 13 la 16 același lucru ne se cere să fim supuși stăpânirilor, ca pentru Domnul. Citind lucrurile astea, au început frământările în mintea mea și în sufletul meu și m-am gândit ce înseamnă principiul principiu, să fi supus? Pentru că sunt multe cazuri în care, da, trăim într-o democrație, ăsta e sistemul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru noi acum, și dacă e rânduit de Dumnezeu, majoritatea de decide. Acum nu înseamnă neapărat că dacă majoritatea de decide, eu sunt neapărat și de acord cu Ce alegerile dificultă. care s-au făcut în România. Da. Chiar mi-am încă că, imediat după Revoluție, asta e chiar o experiență personală, eram tinerel, atunci cred că nu aveam drept de vot la, la, primele, la primele alegeri. Um, totdeauna am avut o orientare de dreapta și așa mi se pare normal pentru un creștin să aibă orientarea de centru de dreapta. Nu cred că un creștin poate să aibă orientare, ca să intrăm în spectrul ăsta al politicii, nu cred că un, un creștin ar trebui să aibă orientare de stânga. Adică am văzut ce înseamnă mișcarea roșie, mișcarea de, de stânga ce a reprezentat pentru, pentru creștini și... Aștept, aveam așteptat, anumite așteptări după revoluție de la legile care sunt în țară și mă am încă că după primele alegeri am plâns foarte mult și am decis să plec din, din țară. Nu am înțeles de ce România nu și-a schimbat cursul istoriei de atunci și a ales într-un mod în care eu am plâns. Dar trebuie să-l accept și a trebuit să mă supun stăpânilor fără să fac mai mult decât ceea ce puteam face atunci. Asta fiu fi un, un primul punct de... De vedere da, legat de în prima întrebare. Într-adevăr, dacă o luăm după pasajele la care făcea referire Cosmin mai înainte, cred că avem anumite obligații cetățenești care sunt stabilite de autoritățile pe care Dumnezeu le-a îngăduit măcar autoritățile statului și aceste obligații să trebuiesc îndeplinite. Dacă ne gândim, de exemplu, la momentul în care Domnul Isus trimite pe unul din ucenici să pescuiască și găsește acei bănuți, îi spune, ok, du-te, pentru ce a pescuit? Pur și simplu să-și îndeplinească acea datorie, să plătească acel, ace, acele taxe care trebuiau plătite. Adică, cu alte cuvinte, Chiar și Domnul Iisus a spus, ia uite pentru mine și pentru tine uh, facem, îndeplinim datoria asta. Apropo de pasajul respectiv, l-am citit înainte să vină misiunea Și interesant, dacă citind-o pasajul respectiv, Domnul Iisus Hristos nu e de acord cu plată taxelor, pentru că da. vine și spune da. că împăratul nu decide pentru el, la fel uhum. și în cazul fiului. Dar pentru că așa trebuie făcut... A făcut, lucrul a, făcut lucru, a făcut lucrul ăsta. Da, da m-am uitat și eu la pasajul respectiv și citindu-l în ansamblu, am descoperit aspectul acesta. Domnul Iisus, chiar dacă nu era de acord și considera oarecum nedreaptă taxa respectivă, pur și simplu împlinește această, această formalitate. E bine, cred totuși că noi, ca și cetățenii acestei țări, avem anumite obligații și una din obligații. Deocamdată nu ne condiționează cineva să ne ducem neapărat la vot. Am înțeles că există așa anumite propuneri care urmează să fie adoptate care să ne oblige să mergem la vot. Acum, cu cine să votăm, poate nu ne-or obliga, dar să ne oblige să mergem la vot. Cred totuși că scriptura este, chiar dacă nu abordează problema alegerilor, este destul de clară, principial. Adică cum ne raportăm la ceea ce rânduiesc aleșii, între chilimele aleșii, că nu sunt aleșii mei de fiecare dată, sunt aleși pur și simplu de alții. În același timp, privind la lucrurile astea ca la o obligație cetățenească, descoperim că avem anumite criterii. Deci, da, trebuie să meargă. Eu, părerea mea personală este că, noi, ca și creștini, trebuie să ne implicăm în viața societății din care facem parte, a, a socialului din care facem parte, să ne ducem să ne uh, implicăm, nu doar, eu știu, formal, să dăm din gură și să spunem ăla, ăla, ăla. Nu, pur și simplu este un drept pe care putem să-l folosim ca să schimbăm într-o anumită măsură, uh, credând că putem să schimbăm câte ceva, pur și simplu putem să ne ducem și să folosim acest uh, drept. E bine, ce anume... Sau de ce anume trebuie să țină cont creștinii la alegeri? Iată că ni se promit o grămadă de, de uh, lucruri. Uh, sunt în stare să ne promită salarii de 4-5 ori mai mari. Uh, se propagă acum o, o, din motive populiste uh, tot felul de zvonuri cu privire la creșterea locațiilor, la creșterea pensiilor, la creșterea ajutorilor sociale și cumva sunt foarte dezavantajați oamenii care pur și simplu sunt în câmpul muncii care nu sunt pe salarii minime, care lucrează la privat, care n-au absolut niciun avantaj. Pur și simplu, prin promiziunile astea electorale, sunt ajutați toți oamenii, tot oamenii care, care nu lucrează, care sunt inactivi într-un anumit fel. Ajutoarele sociale, alocațiile, bugetarii. Nu spun că nu lucrează bugetarii, dar pur și simplu ei nu, nu produc ceva, un produs finit. Și tot de la cei care sunt activi la societăți comerciale vin fondurile. Ei bine, astfel, astfel de vești, cel puțin în zona populației care ascult, care ia pensie, ia ajutor social, care e destul de mult în România, prind foarte bine. Ei bine, eu ca și om care muncesc undeva într-o societate comercială, ce criterii trebuie să am? Pentru că pe mine nu mă încălzește cu nimic o asemenea promisiune. La ce ar trebui să mă uit când trebuie să pun ștampila de vot pe un anumit candidat. Meluțu? În primul rând cred că ar trebui să te uiți la buletinul de vot, <gântu -i> să cunoști mai înainte candidații și să îți faci opțiunile uh, înainte de a ajunge acolo. Aș vrea să deviez puțin așa de la uh, uh, întrebarea strictă pe care ai pus-o acum, Teo, și aș vrea să îmi fac un pic așa mica intrare în ceea ce privește termenul acesta de democrație. Democrația reprezintă, până la urmă, puterea și exprimarea poporului, da? Dacă e să privim un pic în paginile Sfintei Scripturii, în perioada Vechiului Testament, cea mai bună instituție pe care Dumnezeu a ales-o nu a fost democrația, ci a fost teocrația. Da în perioada când Saul a ajuns să fie împărat peste Israel, a fost o greșeală a poporului. Deci ei au, ei, ei au dorit democrația, puterea poporului. Au fost avertizați că este o alegere greșită pe care au făcut-o. Dar Dumnezeu i-a lăsat totuși să meargă în direcția pe care au dorit-o ei și în momentul în care Moise s-a supărat și Dumnezeu i-a replicat lasă că de fapt nu... Nu pe un om l-au dat deoparte, nu pe tine te-au dat deoparte, ci în esență m-au dat pe mine deoparte. Da. Cam asta se întâmplă și în ziua de astăzi. Democrația are în vedere omul și nu-l mai are în vedere pe Dumnezeu. De asta se aplică un principiu, hai să alegem răul cel mai mic. Deci trebuie să fim foarte conștienți de faptul că în alegerile pe care le vom face noi, vom avea de ales între cele mai mici. Rele. Adică dintre cele mai mari să alegem cumva pe cel mai mic. Pot să -mi te vin aici cu o întrebare pentru tine. Ce înțelegi prin teocrație? Și dăm exemplu din perioada Vechiului testament, când a avut loc o astfel de organizare teocratică în Israel. În momentul în care poporul evreu a ieșit din Egipt, a fost o perioadă de teocrație, în sensul că Dumnezeu a intervenit în, în deciziile pe care trebuiau să le ia Israeliții. Și atunci a fost o perioadă de teocrație autentică. În sensul că Dumnezeu ghida, e adevărat, prin vocea unui om, Moise, dar el lua deciziile, el spunea unde să se pună tabăra, de unde se plece, câtă perioadă să stea acolo, dacă să stea o zi sau dacă să stea o lună sau chestiuni de genul acesta. Uh -huh. Atunci a fost o perioadă de teocrație uh, veritabilă. Bine, a fost o perioadă scurtă, pentru că până la urmă oamenii au ajuns să facă uh, alegerile lor până la Saul, într-un fel, se poate spune că a fost o perioadă teocratică. Dar cred că cea mai bună a fost perioada strictă a exodului. De asta, asta te-am întrebat, eu am crezut că ai făcut referire la perioada judecătorilor, când, într-adevăr, ei nu au avut un, un împărat sau un rege, au fost doar judecătorii, dar nu au avut o perioadă foarte bună. Deci în erau și la ei cu... În perioada judecătorilor, Biblia menționează foarte clar că se ridica un om din popor, pe care îl ridica și îl sprijinea Dumnezeu, după ce acest om murea, ca să zic așa, da, poporul devenea iarăși, într-un fel, devenea mai rău decât era înainte. Deci când mă refer la perioada teocratică, mă refer strict la perioada asta a exodului, a ieșirii din Egipt. Atunci este uh, perioada în care putem cu adevărat. a fost cea mai pură, să cea mai pură, cea mai evidentă uh -huh. și bineînțeles că oamenilor nu le-a convenit. Pentru că omul vrea să aibă el, să dețină el controlul asupra lucrurilor. De fapt, asta este o problemă noastră. De, de când satan a fost aruncat pe pământ? De a deține controlul, de a, de a decide noi. Adam și Eva aici greșesc, uh, uitați, po, poporul Israel aici greșește, vrea să se întoarcă, au opțiunile lor, vor Dumnezeul lor, vor, alt, vor să decide ei. Pe capitolul 13 din roman, că tot ai adus Cosmin, uh, uh, discuția despre, despre partea asta din Sfânta scriptură am citit un comentariu în care era spus ceva de genul acesta se știe că satan este în spatele guvernărilor din lumea din ziua de astăzi în sensul că legile sunt făcute, urmăresc un anumit, un anumit scop se știe clar ce se mai, satan guvernează lumea totuși, totuși Dumnezeu are partea lui. Adică nimic din tot ceea ce se întâmplă, chiar dacă este influențat în mod negativ de către satan, nimic nu se, nu nu se întâmplă fără, fără înconvințarea lui Dumnezeu că până la urmă și în momentul în care Iov a suferit ceea ce a suferit, satan a fost implicat. Dar în umbră era Dumnezeu care a stabilit niște limite. De asta noi dacă vom face anumite alegeri trebuie să fim conștienți de faptul că le vom face alegând oarecum răul cel mai mic. Uh -huh. Și mai am aici o, o mică observație. Exceptând situația teocrației care e ideală, și întrebarea care vă pun în seara asta, dacă sistemul ăsta mai poate fi implementat în societatea modernă, sau cum ar putea fi implementat, dar făcând abstracție de acest sistem, perfect, totuși am toată convingerea că democrația e sistemul cel mai bun gândiți-vă doar la modul în care a intrat democrația s-a încercat în Grecia Antică o anumită formă, dar această formă de guvernământ a fost desăvârșită după 1700-1800 și mai special de statele protestante. Nu uitați că prima formă de democrație a fost în Statele Unite cu creștini veniți din Europa care au văzut ce înseamnă să trăiești într-un anumit sistem de, de totalitarism au trecut dincolo, au implementat un sistem care a funcționat. Și cred că, cred că funcționează. Și aici aș vrea să dau o răspuns la prima, la prima întrebare. Eu știu că după ce am avut drept de vot, am participat la toate votările. Că mi-a convenit, că mi-a convenit, că am ales răul cel mai mic din mai multe răle. Am știut că ăsta e un drept al meu, un drept pentru care s-a plătit, să înge, un drept pe care românii nu l-au avut atât timp și era păcat înaintea lui Dumnezeu să nu exerci dreptul ăsta. Uh -huh. Și l-am făcut, l-am făcut cu toată demnitatea. Modul în care alege fiecare și modul în care conștiința îi spune să pună ștampila pe buletinul de vot, aia depinde de, de fiecare. Uh -huh. Și într-un fel, poți să afli cu toată tăria fiecare națiune și merită președintele, împăratul, guvernantul, primul ministru pe care îl merită. Categorii. Și de asta nu are rost să, să facem tot felul de dezbateri ieftin, nu neapărat la masă asta, dar uh -huh. și în general ca și societate, pentru că ne merităm, ne merităm soarta la Apropo, erau, erau doi oameni, povesteau și unul dintre ei spunea cât e greu în România, cât rău, uite cine au venit la putere și uite ce s-a întâmplat. Și trece al treilea pe lângă și zice mai băiete, tu ai fost la vot. Nu, n-am vrut să mă duc. Atunci stai din gură. Da. Într-adevăr, mi-a rămas gândul la ceea ce spunea Cosmin, dacă mai este implementabilă sau aplicabilă teocrația, cred, cred că va fi aplicabilă doar după ce Dumnezeu va termina cu, cu pământul acesta și își va lua aleșii acasă. Până atunci, ca om, oricât m-aș strădui. Nu văd o, un mod în care oamenii să se întoarcă, să fie atât de supuși față de Dumnezeu, încât să asculte în totalitate de voia Lui și să spună, Doamne, în, cotor, în, în direcția aia ne îndrept, acolo ne ducem, Nu avem altă opțiuni, pur și simplu nu ne interesează altceva, știm că Tu ești cel care cunoști lucrurile. Interesant, interesant cum, cum au ascultat oamenii înainte de Dumnezeu într -o, cu asemenea loialitate astăzi așa ceva pare nebunie, pur și simplu. Oricine ar veni cu asemenea formă ar fi considerat nebun și probabil legat, închis repede, ca să nu, să nu polueze. E bine, ca să fiu mai explicit, întrebam înainte ce anume de ce anume trebuie să ținem cont la alegeri. Să fiu mai explicit, ce analizăm? Eu sunt un om care m-am obișnuit, pentru că așa am fost învățat, inițial am fost învățat de alții, după aia am văzut exemple, ca la orice chestie care este în viața mea să mă rog, să aduc înaintea lui Dumnezeu. Și la alegeri de fiecare dată m-am rugat. Aș vrea să pot să afirm ceea ce a afirmat Cosmin mai înainte, chiar apreciez oamenii care au mers la toate votările, nu am fost la toate votările, dar de fiecare dată când am fost, am pus înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ce să fac? Pe cine să aleg? Cum? Ce trebuie să fac? E bine, pe ce criteriu alegem? Contează trecutul omului respectiv? Contează cine în spatele lui? Contează partidul? Contează vorbile? Ce, până la urmă, ce luăm cel mai mult în calcul? Care sunt elementele cu greutate mai mare? Avem un răspuns în, tot în sânta Scriptură. 1 Timotei 2, de la 1 la 4. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cerem mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în regătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstia. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Cum spuneai și chiar zilele astea mă gândeam înainte să primesc tema, S, s mulți candidați, s -s vreo 14 candidați. Mai mult decât au americanii, de da, regulă. Da. <laughs> La alegerile preliminare. Da. Nu... Da, <laughs> da. Da. Și lucru cel mai important pentru creștin în primul rând, e să se, să se roage. în Dumnezeu să dea libertate, mându și gândire să facă alegerea cea mai aproape de planul Dumnezeu. Cred că ăsta e lucrul cel mai important și primul lucru pe care putem face fiecare dintre noi. Apoi e să ne luăm informațiile. Și să fim atenți de unde luăm informațiile. Pentru că acum vedem că în statea trusturilor de media care sunt infectate sunt servite politic, politic, politic, doresc să promoveze un anumit candidat, un anumit tip de, de candidat și de asta e bine să mergem dincolo de, de informații, să le cenzurăm prin mintea noastră. Dumnezeu, așa cum am discutat la emisiunea trecută, nu e suficient să ai inteligență, trebuie să dea și să și înțelepciune. Și mă rog, ca toți creștinii sau toți cei care ascultă emisiunea asta și vor ruma să voteze, în 2 noiembrie, mi se pare voturile, Dumnezeu să le dea înțelepciune, să leagă bine, să fie cât mai aproape de, de voia Lui Dumnezeu. Și omul pe care îl alegem să fie... Acum, eu am niște principii, îmi pare că monopolizez discuția, am niște principii și vreau să le, vreau să le enunț în seara asta. Dar în ar, fi, rând, ar fi foarte utile pentru că cei care ne ascultă și inclusiv noi, cei care participăm în seara asta, vrem cumva să, să avem anumite, anumite filtre. domnule, la ce ne uităm? Pentru că, până la urmă, de acolo așa, trebuie să... Am auzit chiar în, într-o biserică, în perioada, în săptămâna care a trecut, trebuie să votăm cu un anumit candidat că uite soția lui ce frumos îi îmbracă. Hai să vă zic câteva principii da? pe care eu le-am. Uh -huh. Și cred că sunt scripturale. În primul rând, să, să fie un om cel să nu fie ateu. Și dacă e aproape Dumnezeu sau măcar îl mărturisește pe Dumnezeu, îi e un lucru în plus. Dar clar, unul ateu sau de altă religie decât creștină nu o să voteze niciodată. Ăsta e primul principiu. Al doilea principiu, îi să ai o viață de familie, ok, să nu fie un om divorțat. Acum nu poți să intri în detaliile căzniciei, ce se poate vedea. Dar clar, un om divorțat nu o să voteze niciodată. Uh, un om care nu-și ține uh, familia, pentru că principiul de la diacon și de la presbiter același principiu și pentru un conducător de stat. Da. Eu nu o să pot să votez un om care are o familie dezorganizată. Apoi, uh, nu o să aleg niciodată un, o persoană conflictuală. O persoană care îmi nu garantează ceea ce Dumnezeu cere în versetele pe care ne-am cit am, ne -am citit, și anume să ne putem bucura de, pace. de pace și de uh, bucurie în, în uh, lucrurile pe care le avem fiecare de făcut. Astea ar fi câteva principii așa care mi-au venit, uh, mi venit în minte. Să nu fiu un om condamnat, da. să nu fi încălcat uh, legile țării într-un fel. Acum, aici cred că deja enunțând principiile astea, au picat mulți din cei 14 și cred că sunt, sunt într-adevăr niște reguli de care trebuie să le ținem, de care trebuie să ținem cont neapărat. să fie băutor de mult vin. Da, îs, î, î, sunt principii. Ceea Ce aș vrea să atrag atenția este un lucru important. Noi creștini suntem chemați la înțelepciune și la o capacitate de a discerne lucrurile și Duhul lui Dumnezeu este cel care ne înțelepțește. Nu ar trebui să fim din aceia care... Se lasă cumpărați de tot felul de vești cu privire la mărirea veniturilor, se lasă cumpărați de mai știu ce pungă, Pix și uh, alte articole din promoționale care sunt folosite în campanii, se lasă cumpărați cu. Uh, Împroșcarea cu noroiul adversarului, aici noi avem, noi românii avem un, un spirit din ăsta războinic, combatant. În momentul în care uh, un candidat îl împroșcă pe celălalt, uh, cumva îl considerăm mai vrednic pe ăsta. Și uh, oamenii care procedează așa deja din principiul pe care spunea Cosmin să nu fie uh, din ăștia și arțăgoși, uh, deja ar trebui să ne pună pe gânduri. Și din păcate ne place mizeria mediatică da. ca și națiune. Păi ne uităm, uităm la audiențe, la, audiențele, da. la emisiunile astea pline de scandal și de, de mizerii. În simt... să fie... Nu ne plac dezbaterile în care fiecare să vină pe principii, pe proiecte. Mă, eu am asta de făcut, tu cum vezi? Îmi plac foarte mult dezbaterile de, de la americani. Întotdeauna când sunt ultimele dezbateri înainte de alegeri, mă uit pentru că am de învățat. Pe proiecte, uh, explicit, pe discută. Pe proiecte, discut, pe... Cum vor să... Modifice legislația în domeniul sănătății, în domeniul protecției sociale, pe bani, pe calcule, pe idei, pe se bat, le vezi retorica, le vezi. Astea sunt lucruri de -a care ai de învățat. La noi. Că ai fost acolo, că ai fost da. dincolo, dar nimica de. Este o de... proșcare cu noroi, pur exact. și simplu. Și uh, rău este că au de unde să ia noroi. Pur și simplu suntem, uh, suntem interesați. Uitați-vă ce vânzare au ziarele de scandal. Uitați-vă ce audiență au televiziunile de scandal. Cred că spune asta ceva despre noi, ca români. Neluțu? La un moment dat s-a spus să ne rugăm pentru un parat. Asta înseamnă că dacă vedem autorități și începem să le vorbim de rău, nu cred că este respectarea Bibliei mm -hmm. în viața noastră. Perfect de acord. În Noul Testament spune: Urmăriți pacea locului în care trăiți. Dacă urmărim pacea, atunci așa alegerile noastre vor fi în concordanță cu, cu acest principiu. Într-adevăr, nu cred că este bine să alegi o persoană care îi place să, să se bălăcărească în tot felul de situații compromițătoare. Cam asta se întâmplă. Eu sunt un pic cam scârbit de ceea ce înseamnă politica, trebuie să recunosc. Dar nu avem ce să facem. Trebuie să facem și noi alegerile noastre. Este o datorie, este o, este o chestiune, un drept civic pe care îl avem și o obligație pe care trebuie să o ducem la îndeplinire. În ultimele două sau trei săptămâni am auzit de vreo două persoane creștine, credincioase, care au făcut propagandă politică pentru unul dintre candidați. Sunt total, sunt total împotriva unui asemenea lucru. Ca și creștin, eu consider că nu nu este datoria noastră să urmărim lucrul acesta. Da, dacă vorbești despre Domnul Iisus Hristos și despre Dumnezeu și faci propagandă pentru ei, atunci da. Dar să faci propagandă pentru un om, să susii cu fervoare, să ajungi să te cerți pe argumente pro și contra, nu că ăla ai nu știu ce și ajungi la cuvinte care nu sunt demne de gura unui credincios. Asta nu mi se pare, mi este scârbă și mi este greață de un asemenea lucru. Părerea mea, părerea mea este că dacă ai o anumită opțiune politică, este bine să ți-o păstrezi. Eventual, dacă ai discuții protocolare cu o altă persoană, încearcă să vezi care sunt lucrurile bune privitoare la ceea ce crede de cealaltă persoană, dar nici de cum, nici de cum, nu mi se pare ok pentru un credincios să se bată, să se prindă în jocul ăsta politic, care până la urmă este murdar. Da. Și îmi pare bine că Nelutsu a punctat lucrul ăsta și vreau să fac o afirmație tranșantă. Sper și cred că sunt destul de mulți ascultători, ne dorim lucrul ăsta, Creștine, creștini, necreștini. Îmi pare bine că în biserica din care noi facem parte, de când, sau în ultimul timp, nu, sau deloc, nu s-a făcut propagandă politică nu a fost o scenă politică pentru niciun candidat, indiferent că au fost alegeri locale sau alegeri uh, prezidențiale, parlamentare. La noi în biserică nu ni s-a spus niciodată și nu au venit uh, candidați. A fost unul singur, a venit, i s-a dat un scurt cuvânt, dar uh, atâta și nu a fost osat să Aducă, se facă propagandă politică. Și asta e un lucru extraordinar. Din Chiar păcate se mute biserici unde se întâmplă lucrul ăsta. Și da. nu e normal să fie așa. Biserica Prima e pentru, pentru cuvântul Lui Dumnezeu, mergem acolo să ne apropiem de Dumnezeu. Asta e o misiune, discutăm, dezbatem, dar nu sunt de acord ca în biserică se facă propagandă politică în nicio formă. Chiar dacă îți creștini care ar candida punctul de vedere e că nu-i nu permis lucrul Chiar îmi amintesc un incident în care pastorul de la media i-a pus jos înapoi în bancă pe cei care veniseră la un moment dat. Au fost alegeri locale și deja se înfingeau să ia cuvântul să spună despre cât de important e programul lor și a fost rugați să se oprească că nu este locul în care au fost poftiți cumva afară, după poartă, puteți să le spuneți ce vreți. Dar eu cred că și... Uh... E bine, dacă ți se cere părerea, să ți-o dai, dacă ți se cere. Uh, mai este un lucru, așa greu, cel puțin vorbesc de mine, așa greu mă duc la cineva să evanghelizez, să-i arăt pe Iisus. Ei, să-mi fac timp pentru asta, hai să mă duc să-i zic cu cine să voteze, asta mi se pare uh, că nu e un lucru sănătos, mai ales pentru noi. Dacă tot te duci și faci un efort și ajungi la cineva, nu te doar pe Iisus. Și lasă pe candidații care sunt că să se ocupe alții de trucul ăsta. Eu mi-am inteles că la un moment dat, într-o discuție pe Facebook cu cineva, am intrat într-o astfel de polemică. Am intrat într-o astfel de polemică și mi-am dat seama atunci că am greșit foarte mult și am hotărât, chiar am hotărât după acel incident și m-am ținut de ceea ce am hotărât să nu mă mai implic în niciun fel de dispută politică. Cumva am luat, am călcat prea tare pe accelerație și am intrat în, fără să-mi dau seama într-o discuție din asta mai aprinsă. Și mi-am dat seama cât de ușor este pentru noi, care avem cumva în sânge microbul ăsta, din cauza și știu cazuri concrete ale oamenilor din biserici, care pur și simplu, din cauza că nu au avut aceleași preferințe electorale, să ajungă să se certe, să nu mai vorbească unul cu altul, din cauza unui candidat sau unui alt candidat. Îmi amintesc că în biserica în care slujesc în Agărbiciu, frații la un moment dat au întrebat, frate, cu cine să votăm? Și cum se uitau toți oameni din sat la un anumit post de televiziune care a fost închis ulterior, toată lumea avea un idol, pur și simplu avea un idol din punctul ăsta de vedere, și am încercat printre altele să le zic, mă, fraților, dar uitați-vă și la altcineva, ca să puteți să decideți în cunoștință de cauză. Voi sunteți intoxicați cu informații doar din domeniul ăsta. Uitați-vă și în altă parte, nu de altă, dar ca să puteți să bine lucrurile. Și era cât pe ce se iau și bătaie de la, de la o asemenea afirmație. De asta spun, cred că de la noi creștinii se cere mai mult în domeniul ăsta. Se cere echilibru, se cere călăuzirea lui Dumnezeu. Se cere să fim maturi în alegerile pe care le facem, să nu fim ușor de cumpărat, să nu fim ușor de influențat, pentru că, iată, asemenea chestii costă foarte mult și poate vom zice ce e un vot. Dar, până la urmă, dacă nu ne diferențiem de marea majoritate, suntem tot atât de ușor de cumpărat, atât de ușor de manipulat, atunci înseamnă că nu avem maturitate spirituală. Facem o pauză muzicală și revenim. Iar liniștea îmi cuprinde toată ființa mea arde în mine dorul, Doamne, iar să-ți vorbesc Să-ți arăt și azi cât te iubesc numai Tu, Doamne, îmi cunoști inima Sunt fericit doar când păzesc legea Ta În ascultare de Tine sta, Domnul meu Numai Tu, Doamne, îmi cunoști inima Sunt fericit doar când păzesc legea Ta În ascultare de Tine vrea. Nu uitați să dați like, să inima. dar eu strâng. Da, dragii mei, revenind după pauza muzicală și a, continuăm dezbaterea asta, iată că, deși pă, cei care sunt prezenți împreună cu mine în seara asta spuneau că nu prea sunt subiecte de discuție și nu se vor implica, se pare că chestiile astea politice pur și simplu ne deschid așa un apetit pentru a discuta. Și asta nu numai cu noi, asta și cu dumneavoastră. Așa că trebuie să fim foarte atenți la ce ne debitează gura, ce ne spune gura noastră. Cum ne lăsăm trași? Este o zonă și este un timp ăsta în preajma alegerilor, când se, chiar se strică relații. Pur și simplu se strică relații datorită unor preferințe electorale. Nu vă obligă nimeni să aveți anumite preferințe și nici nu vă cere nimeni să o coteală, dar trebuie să avem înțelepciunea să ne respectăm unii pe alții când discutăm cu privire la ceea ce credem noi în domeniul acesta al politicii și în același timp trebuie să avem înțelepciunea să alegem conform scripturii, cel puțin acolo unde este aplicabilă scriptura, să folosim scriptura ca să decidem. Și principiile la care făcea referire Cosmin înainte de pauza muzicală erau, mi s-au părut pertinente, destul de evident găsite în scriptură și pe baza lor putem să facem o triere. Dacă le-am luat aceste principii, să le aplicăm a candidaților care s-au anunțat în această cursă, deja cei mai mulți dintre ei ar pica și alegerile noastre ar trebui să se facă între anumite persoane. Și iată că nu neapărat cei mai vocali oameni sunt și cei mai devotati, de, de să spun așa. Dragii mei, contează, spuneam, am vorbit acum cât de cât despre individ și ne spunea Cosmin ceva despre individ. Cât de mult contează ce este în spatele acelui om? Organizația politică, oamenii care promovează acel om Ignorăm aspectul ăsta sau este important pentru noi? Pentru că au fost multe situații în care a fost un om potrivit, ales, un om nu. când se alege un astfel de om ca să fie promovat, se alege unul cel mai sfințișor de prin organizația respectivă. Trebuie să ne uităm și la ceea ce este în spatele candidatului respectiv sau nu are așa o mare importanță? Trebuie să recunosc că au fost situații în care, pur și simplu, n-am înțeles de ce o anume persoană este membră al unui partid. Pur și simplu, parcă nu, parcă nu se potrivea. Bineînțeles că trebuie să ne uităm la partidul pe care îl reprezintă omul respectiv, pentru că trebuie să ne gândim la faptul că platforma program a respectivului candidat este cea agreată de partidul respectiv. Nu se poate să... Nu se poate ca acel candidat să vină cu uh, o anumită mentalitate și acea mentalitate să nu reflecte partidul care îl susține. Nu se poate așa ceva. Și acum, având în vedere aspectul ăsta pe care l-ai spus și modelul ăsta de organizații caracatițe din România, cred că trebuie chiar să fim foarte vigilenți la capitolul ăsta pentru că s-ar putea să apară un om care pozează bine sau a cărui nevastă este îmbrăcată bine, cum am auzit zilele trecute. Să-l votăm pe Cutărescu, n-ai văzut ce decent este îmbrăcată soția sa. S-ar putea să fie îmbrăcată decent soția sa, dar s-ar putea să fie într-adevăr o adevărată caracatiță în spate. Dacă... Fără, fără să am intenția, deci o afirm cu toată tăria, nu am nici o, o intenție rea sau rău voitoare, Mă gândesc însă la textul din Apocalipsa care vorbește despre anticrist și m-am gândit uh, cum a reușit, cum va reuși, mai bine zis, anticrist, pentru că este o perioadă din viitor, cum va reuși anticrist totuși să-și uh, obțină aderenții. Se i Exact, exact. Și atunci, uh, din punctul acesta de vedere, trebuie să fim destul de, de vigilenți, ca să înțelegem dacă este o realitate fața și ideologia pe care o prezintă un anumit candidat sau este doar o mască. paravan, da. Pentru că dacă este o mască, atunci vom avea surpriza să semânăm, să culegem, culegem exact ceea ce am semnat. Părăi de asta, știți ce e interesant în România? Dacă te uiți la democrațiile vechi, sunt câteva curente importante. Da? Deci social-democrația liberalii, acum mișcările astea ecologiste și creștin democ democrații. În țările civilizate sau în țările care au de mult timp o anumită ideologie, ideologie oamenii se orientează după curentele respectivă. Deci eu am o anumită afinitate pentru creștin democrație și îmi găsesc locul acolo pentru acolo e platforma politică care cumva apropiată de ceea ce sunt eu ca om. Dar la, noi ca la, la noi nu e așa. Deci la, la noi nu așa. Deci la noi îs curentele definite, nu foarte clar și omul merge nici măcar nu are afinitate pentru domeniul respectiv, ci pe, e, între, e un vector care îl duce înspre mm. locul în care el dorește. Ca cuvintea... să ajungă la putere. Alte... Dar nu, nu simte deloc. Uită-te, s-o grămadă de liberali care n-au nicio, nicio treabă cu liberalism. Poate dacă îi întreb habar, nu, nu știu ce înseamnă, dar ei sunt liberali. Sunt socialdemocrații astăzi care sunt liberali în, în, în litera legii. Exact, da, care nu au nimic social socialdemocrația. Dar, fiind un, un partid puternic la noi, s-au lipit de acolo pentru că le merg afacerile foarte bine. Și astea sunt lucruri care sunt normale. Cu alte cuvinte, la noi este mult mai greu să faci legi decât în exact, alte state. Da. da. Și îmi pare sincer rău că în România a dispărut creștin-democrația. Mm -hmm. PNZCD-ul. Din problemele care au fost, un partid care acum nu mai contează și un lucru rău pentru România și eu, am curajul să afirm să lucrul asta. Mm. Pentru că era un curent care Putea să era aproape, mai aproape de. Deci ceea ce însemna viața unui creștin. Da, v-am întrebat care e treaba cu ce este în spate. În spatele partidelor, oamenii din spate. Aici este discutat foarte mult. Probabil ar trebui să facem dezbateri în fiecare zi până la alegeri. Vreau să vă întreb cât de mult contează promisiunile astea electorale. Sunt foarte multe în perioada asta. Care să le credem, care să nu le credem? Eu n-aș crede nimica din promisiunile astea. Biblia ne învață să credem în promisiunile Lui Dumnezeu, ca noi ca și creștini. Și totuși noi facem alegerea pe care o facem datorită unor promisiuni și a modului în care sunt ele expuse de candidați. Da, acum, de când de la Revoluție încoace, cam aproape niciun președinte nu s a de ce promis. Mai mult sau mai puțin. Așa că să te încrezi în oameni, în ceea ce fac în prevința asta, nu. Nu este neapărat nevoie, de uh, vorba de o încredere în oameni, uh, pur și simplu noi îi evaluăm, uh, ca să le dăm un vot, uh, singurul criteriu pe care putem să evaluăm este dacă au avut înainte uh, un anumit background, inventariem background-ul ăsta, uh, și uh, contează pentru noi și intențiile pe care și le manifestă. Dom'le, ce voi face? Bine, la intențiile astea pe care le au ei, uh, noi comparăm cu ceea, ce cu ceea ce este în background-lor. Au fost, n-au fost, uh, sunt oameni de cuvânt, nu sunt oameni de cuvânt, uh, ce se întâmplă? Uh, nu putem să spunem că nu contează deloc uh, aspectul ăsta. Cu alte cuvinte, este, nu putem să ignorăm în totalitate ceea ce promit ei electoral sau ceea ce, intențiile pe care și le manifestă. Am rămas la uh, cine în spatele candidatului. Să nu fim naivi. În mod, uh, campaniei electorale costă foarte mult. Și un singur om nu se poate susține să participe la alegerile de la președinție. Sunt în spatele lui tot felul de interese. Îi la noi, valabil unde e lumea asta? Important e să ai cât mai puține grupuri de interese în spatele, în spatele omului. Deci ăsta e un principiu de care trebuie să ținem cont. Dacă credem că o să fie albă ca zăpada uh, președintele unei țări, ne înșelăm amarnic. În momentul în care ai nevoie de multe fonduri, ți le dă cineva, La nu, nu ți le dă pe ochi frumos. ci adică le dă că cu dobândă. Ți le dă cu dobândă. Ma trebuie să fim atenți la care sunt grupurile de interese din spatele fiecărui candidat. Asta ar fi observați legată de partidul în care face parte sau cine în spatele în spate lui. Apoi, iarăși, cu promisiunile electorale. Un aspect foarte important. Și ne uităm la exemplu concret de acum. O promisiune foarte bună, crește alocația, crește alocația pentru copii. Gata, toată lumea e super încântată. Dar trebuie să privim foarte obiectiv și lucrurile astea, că tot de la noi, tot de la noi vor veni. Chiar auzeam astăzi, pentru o creștere de încă 40 de lei alocația unui copil, a înseamnă un efort bugetat de 3 miliarde de, de euro pentru România. Sunt niște bani care, nu că se aruncă, dar ei nu au acoperire și se iau împrumuturi. Și tot eu le plătesc familia mea, copilul meu, ca să. și 40 de lei în plus la alocație nu contează foarte mult, dar poate ei vor zice 3 miliarde de euro și așa dau de la mine, câștig alegerile și va fi super. Deci trebuie să fim foarte atenți și la promisiunile care se fac. Cât ne influențează viitorul nostru? Dacă venea unul și zice Doamne, uite. 3 miliarde îi bag în uh, autostrăzi, îi bag în construcția de blocuri. Da, pentru a uh, aveam tot respectul, dar pentru pomeni electorale nu suntem niciodată da. de acord. Într-adevăr, aici, aici contează foarte mult maturitatea, hai să spunem, și psihică, și intelectuală, și spirituală, cu cât suntem mai imaturi, cu atât suntem mai ușor de cumpărat. Oamenii când aud domne să vor mări aia, aia și aia, se gândesc că ne va fi mai bine. În realitate, nu se gândesc că mărind aici puțin nivelul, involuntar, inevitabil, se vor mări toate celelalte nivele și în prețuri și de undeva trebuie să scoată banii respectivi. Și s-a observat, și am observat în ultima perioadă, un principiu, ok, acum cât suntem noi, de exemplu taxa auto, s-a stabilit la un moment dat o anumită taxă, este clar, au știut din prima că o vor pierde în procese, în instanțe, dar și-au făcut rost de o anumită sumă de bani ca și guvernare pentru o anumită nevoie. Se dau banii înapoi când? Într-o altă guvernare, când e altcineva la putere. Astea sunt jocuri perfide, care ar trebui să ne dea de gândit. Nicio o mărire de, de fond de beneficii nu se realizează fără, sănătos, fără să existe și o mărire a productivității, a eficienței economice. Zilele trecute ascultam, ascultam un interviu cu unul din oamenii din staful unei firme de curirat și spunea, Domnule, pentru că s-a deschis acel tronson de autostradă în zona Clujului, noi am câștigat, s-a mărit cifra de afaceri pe anul respectiv doar pentru bucata aia de autostradă cu aproximativ 9%. Doar o bucățică mică. Ei fiind în drumuri permanente cu flota, au câștigat timp, au putut să ia mai multe comenzi și așa mai departe. Și, într-adevăr, ce spunea Cosmin mai înainte? Da, în momentul în care se promite așa ceva atunci contează. Ar putea să însemne o creștere economică și implicit o bunăstare mai mare. Dar în momentul în care promiți că vei da, eu știu, mici la fiecare două luni la legătorii, deja este o anumită problemă. Care, care e treaba cu promisiunile astea electorale, Nelțu? În ultima perioadă de timp am descoperit că proverbele astea populare românești sunt foarte, foarte interesante. Și aș vrea să vă vin, vin înaintea dumneavoastră cu un nou proverb. Și minciune e vorbă. Cât de mult contează promisiunile electorale? Din prisma mea, din punctul meu de vedere, sunt foarte multe minciuni. Și atunci ar trebui să ne, ar trebui să ne gândim puțin la cât de realizabile sunt promisiunile făcute. Uh, viabilitatea unei promisiuni ține de, de cât de bine se poate pune respectiva promisiune în aplicare care este costul acelei promisiuni, referitor acum și la ceea ce spunea Cosmin mai înainte, că dacă e să urmărim, ok, câștig încă 40 de lei la alocația copilului, păi normal, mă, să zic că mi-ar conveni ideea, dar dacă stau să fac în spate un calcul, să văd pe ansamblu, pe națiune, cât este de mare prețul, și de unde se fac gros de banii respectivi. A fost în vedere că noi suntem pe minus deja de multă vreme. Atunci îți dai seama că promisiunea în sine nu este altceva decât dacă ar fi să o transpunem în urma gândirii. Minciună. O idee ceva de genul, nu neapărat o minciună, dar o idee de genul dacă vin eu la putere vă voi îngloda mai tare în datorii. Da. Da. din păcate mi-amintesc de o anumită promisiune a unui anumit domn care acum este în politică este în vogă, care spunea ceva despre autostrăzi, că va fi o prioritate mare pentru el autostrăzile. I-au stat în putență sectorul ăsta și în, zilele, în ziua de astăzi este zero în plus față de ce promitea. Într-adevăr, una este să promiți și de fapt este o, probabil este un fel de școală a, celor, a candidaților ăstora pentru că nu respectă pe oameni. În momentul în care faci promisiuni fără acoperire, îi consideri pe ceilalți proști. Pur și simplu consider că poți să-i duci, că sunt incapabil să calculeze, să gândească și de asta, iarăși revin la vorba asta, trebuie să fim înțelepți. Trebuie să alegem cu înțelepciune. Nu trebuie să ne lăsăm vânduți ușor, pentru că, într-un fel sau în altul, dacă ne lăsăm uh, vânduți sau cumpărați ușor, Uh, pare rău să spun, ne merităm soarta. De fapt, președintele nostru reflectă într-o anumită măsură, chiar dacă o să se supere mulți, reflectă uh, starea noastră, mentalitatea noastră, sau conducerea, parlamentul nostru. Ne reflectă pe noi într-o anumită măsură, că nu eu neapărat, sau tu, sau, uh, dar pur și simplu noi ca națiune am făcut alegerile respective. Așa că uh, mare, mare atenție, probabil aici ar trebui să facem mai mult noi ca și creștini, să nu spunem nimănui cu, cu cine să voteze, dar să le spunem, mă, oameni, nu vă mai lăsați cumpărați. Nu vă mai lăsați cumpărați. Nu mai credeți toate uh, promisiunile care se fac. Gândiți-vă măcar puțin, măcar puțin, un calcul matematic simplu. Se poate sau nu se poate. Dar deja uh, din discuțiile pe care le avem, unele dintre întrebările mele au primit, uh, au primit răspuns una din întrebări era ce anume trebuie să observăm la acești candidați pentru a evalua cât mai înțelept cu putință. Și Cosmin ne spunea înainte de pauză despre faptul că sunt anumite principii pe care, de care noi ar trebui să ținem, să ținem cont neapărat. Ei bine, există riscul ăsta să fim păcăliți în campanii, pentru că fiecare candidat caută să impresioneze. Spuneam mai înainte de necesitatea de a evalua lucrurile. Nu credeți, sau cum credeți că ar fi în regulă pentru creștini? În, în biserică nu poți să dai explicații de genul, mă, fraților, nu credeți promisiunea cu tare pentru că nu e aplicabil să apuce păstorul să explice, nu știu ce, chiar dacă nu ține cu un anumit candidat. Dar cum am putea să transmitem oamenilor, cu, cumva, măcar acelor din biserici, ceva din realismul ăsta. Pur și simplu foarte mulți oameni am întâlnit care sunt într-o credulitate extraordinar de mare. Mă doare să văd la unii oameni că pot să creadă uh, niște chestii care și copiii le ar pune la îndoială. Și mă gândesc totuși că sunt oameni cu peri albi unii dintre ei. Sunt oameni maturi, oameni care muncesc și rămâi surprins cât de uh, sper să nu greșesc să folosesc termenul ăsta, naivi suntem când e vorba de politică. Probabil că experiența ultimilor ani, mai bine zis, a perioadei de la Revoluție încoace, ne-a ne tras undeva departe de lumea asta a politicului, tocmai din cauza că au fost multe promisiuni care nu s-au pus în aplicare, tocmai pentru că au fost multe, în loc să fie puține și aplicate, au fost multe și nerealizate. Și oarecum, cred, din, din perspectiva asta, oamenii s-au îndepărtat, s-au scârbit. Trebuie să recunosc că și eu, la rândul meu, sunt într-o mare măsură scârbit de ceea ce înseamnă politicul în România. Dar asta nu ne disculpă pe noi, și creștini Nu ne disculpă la, de la asta și a medita și a reflecta cu privire la alegerile pe care trebuie să le facem. Uh, nu putem să spunem, lasă, asta este chestiunea care nu mă privește pe mine în primul rând, uh, n-au decât să aleagă alții, că dacă nu aleg eu nu se face nicio gaură în cer sau ceva de genul acesta, nu. Dacă eu spun așa, dacă tu spui așa, dacă celălalt spune așa, uite, ne vom trezi că poate câteva sute de mii de oameni pur și simplu nu mai merg să mai aleagă pe nimeni. Și atunci golul acela va fi completat prin neprezentarea noastră de către ceilalți care au mers. Da. Okay. Uh, Într-adevăr, candidații încearcă să ne impresioneze prin tot felul de, de chestiuni. Sarcina noastră este aceea de a ne documenta. Sarcina noastră este aceea de a ne documenta cu privire la uh, ceea ce este un partid, ceea ce este pl platforma ideologică a respectivului partid, ceea ce este Uh, omul, respectiv. omul respectiv pentru că până la urmă omul respectiv pus într-un anume loc cu, asume, cu o asemenea influență uh, va conduce lucrurile și dacă tu știi că respectivul om la o uh, ușoară verificare a lui îți vei da seama că omul respectiv are o viață care nu e deloc în regulă nu cred că se va întâmpla miracolul ca omul acela să vină pe brazdă, cum se zice. Da. Deci, nu, nu e de ajuns doar să, să ne uităm, să vedem ce ne promite și dacă nou ni se pare că am găsit câteva promisiuni care ne-ar avantaja la o primă vedere, e ok omul respectiv. Nu, trebuie să, trebuie să sondăm un pic mai, mai în aprofunzime. mi mi-a întins mingea, mi a dat mingea la fileu. Uh, o întrebare așa ad hoc este... Trebuie să dedicăm o anumită cantitate din timpul nostru în perioada asta unei documentări în privința asta sau pur și simplu ajungem doar să pescuim de pe anumite posturi de televiziune preferate anumite informații? Eu, cre eu cred că da. Eu cred că da, ar trebui să ne documentăm. Eu am văzut un lucru. Eu cred că noi românii suntem de vină. Pentru că ei ne dau ceea ce noi vrem să auzim. Dacă ar spune avem problema asta, vrem problema asta, încercăm să facem asta, stăm și ne gândim dacă să-l luăm sau nu, să-l alegem sau nu. Dacă vine altul și spune vom face cu tare și cu tare, vom face și cu tare și cu tare, îi dăm credibilitate mai mult la omul care e sincer și spune mai nu știu dacă avem atâția. Și o atâta. anumită măsură ne place să fim mințiți. Exact, exact asta e cuvântul. Am văzut reportaje în care mi-au dat un pix și un carnetel și îl votez pe asta cu un pix și un carnețel, chiar dacă ai avut în plan pe altcineva, automat ai trecut departe cealaltă. Am de un, un, un experiment pe care sper să-l mai găsesc, chiar o să-l o să public pe blogul meu, un experiment în Germania, ce influență are mass media? Și ajungem la întrebarea următoare, cum trebuie să ne raportăm la această campanie la, în prezența tuturor posturilor de televiziune? Un experiment interesant, făcut de o echipă de psihologi și de o echipă de campanie, un anumit candidat, care avea cele mai puține șanse acolo unde era votarea respectivă, s-a făcut experimentul ăsta, psihologii să-l ajute să, pună, să se promoveze bine și un anumit post de televiziune cu o greutate foarte mare să-l prezinte ca un candidat bun, deși el, experimental, avea tot felul de măsuri nepopuliste și unele din ele chiar bătaie de joc. Datorită faptului că a fost promovat foarte bine de postul respectiv de televiziune, la prima tură de votare omul respectiv a primit un număr impresionant de voturi. Deși el în programul lui electoral avea doar baliverne. Cât de mult contează la ce televiziune ne uităm, dragii mei? Că până la urmă cam de acolo se informează lumea. Cei mai mulți oameni se uită la televizor, dezbateri, bălăcăreala, apropo de ce vorbeam mai înainte și de acolo trag ei concluzia că ar trebui să voteze pe cineva. Cum facem? Eu vă spun experiența mea personală și o spun în fața lui Dumnezeu deci o vreme nu mă deloc la postul astea uh, utente, politică, de scantare, politică, știr, de știri. Pentru că am, încerca, am văzut că fiecare dintre ele sunt orientate spre anumită direcție, vor să influențeze uh, gândirea și într-un mod josnic, care mă deranjează ca și om și pune sub semnul întrebării gradul meu de inteligență. Mare, mic, nu știu, asta rămâne să... să decide da, să ideea da, ide în sine este, da. este abuzivă. Treci Acum, peste... eu, eu ce pot să fac în timpul serviciului, pentru că așa îmi permite serviciu, ascult un post de radio care e destul de echilibrat. Și au știrile de acolo și mi le analizez eu. Dar nu, seara nu mai pierd vremea să stau la televizor, să... Probabil o să ascult ultima dezbatere importantă dintre ultimii doi candidați, probabil pentru aia o să-mi fac timp și e important să văd discuția, discuția finală. Dar în rest să mai pierd serile să aud felul de lucruri de 2 lei, nu-i nu cazul. Și asta mă mătrușesc în fața Lui Dumnezeu. Asta să fi prima, prima mea și e un sfat pe care îl dau tuturor creștinilor. Mai bine stăm, citim o carte bună, citim din scriptură, ne rugăm și atunci cu siguranță Dumnezeu ne descoperă și avem capacitatea și inteligența și înțelepciunea să facem alegerea cea mai, cea mai potrivită. n ar o să intrăm, să urmărim posturi care, clar, sunt aservite, sunt aservite și într-un mod care Josnicii dă de, abordează dă de pe bănuit, exact. Da, interesant că totuși televiziunea are un rol foarte important, vrem sau nu vrem, adică avem noi o anumită problemă cu televizorul, eu sunt cunoscut cumva ca un anti-televizionist, în fine, totuși cei mai mulți oameni vor decide pe baza ceea ce se discută la televizor și aș îndrăzni să fac un apel să stați departe tare de televizor în perioada asta. Deci este, este vital. Televizorul este în campania electorală un mijloc de manipulare extraordinar de puternic și uh, psihicul uman, nu este timpul să explicăm, psihicul uman reacționează, uh, ia informația drept veritabilă dacă este însoțită de imagini. Și există o manipulare, se poate face o manipulare spectaculoasă în cazurile astea. Dragii mei, spre finalul acestei emisiuni, cum putem noi creștinii să influențăm soarta țării în acest context? Până acum, parțial s-a răspuns la întrebarea asta. Fiind în voia lui Dumnezeu, fiind conectați cu Dumnezeu, cerând înțelepciune de la Dumnezeu, inevitabil ne vom duce și vom pune ștampila pe cineva anume. Și la începutul emisiunii, tot referitor la întrebarea asta, am ajuns la concluzia că da, trebuie să mergem, să ne exercităm acest drept. O altă concluzie, tot referitor la întrebarea întrebare asta, da, trebuie să dedicăm un anumit timp să ne informăm despre anumiți candidați. Acum, unii din ei, după criteriile pe care Cosmi le spunea mai înainte, deja pică. Slavă Domnului, ne ușură munca. Nu avem de cercetat foarte mult. Unii din ei pică la chestii elementare de viață, de bun simț. Prinz omul cu minciuna, deja nu mai ce negocia. Prinz omul tot felul de încrân, încrângături din astea politice, partide, fonduri... Da, deja pică. Dacă omul nu-i sănătos la cap, vorba de pe aici nu-i citav la cap și bate câmpii, gata, ai mai eliminat vreo câțiva. Dacă omul este doar un, eu știu, sex simbol și nimic mai mult, iarăși ai mai eliminat ceva. Așa că nu ne rămâne foarte mult. Nu ne rămâne foarte mult de muncă. Totuși, trebuie să să folosim anumite surse de informare. Recomand, cel puțin din punctul meu de vedere, mai degrabă posturile de radio și ziarele decât posturile de televiziune. Da, concluzia este că putem să influențăm într-o anumită măsură soarta acestei țări și Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm. Făcea o remarcă Important când mergem și vorbim cu oamenii să-l mărturisim pe Isus Hristos și asta, asta e chemarea noastră, e datoria noastră. Matei 28 e clară pentru, pentru fiecare. Nu o facem cât ar trebui, dar pe de altă parte, un lucru important e: alege să sunt la 4 ani. Eu nu vreau ca la cinci ani, dar nu vreau ca viitorul meu să fie decis fără ca eu să am ceva de spus Fără și atunci prin, prin puterea mea de influențare la brude, la cei apropiați mie o să încerc, aș fi hipocrit să spun că nu încerc să fac o anumită judecată de valoare și să le spun celor care sunt în apropierea mea, uite am asta e ideea pe care astea, sunt, -au, principiile. astea, sunt, astea sunt principiile și ăsta e omul pe care eu l-aș vota uh -huh. Asta o fac și o voi face. Mărturisesc că lucrul ăsta. Pot să zic cu cine votez. <gântuță> da, pot să zici, de voi tăia. <gântuță> după, după alegeri. Da. După alegeri. Deci, eu cred că putem să influențăm, putem să influențăm pe cei din jurul nostru, putem să le spunem care sunt principiile noastre și Dumnezeu să ne ajute să... Să decidem cu înțelepciune. Să decidem cu înțelepciune. Da, dragii mei, să... Sunt uh, complicate lucrurile acestea, dar iată discuția din seara aceasta uh, ne duce cu gândul că nu putem să facem excepție, nu ne putem extrage din ecuația asta, pur și simplu uh, avem datoria să ne implicăm. Întrebarea era cum putem noi creștinii să influențăm soarta țării. Îmi vine în minte uh, pilda pe care Pilda pe care Domnul Isus a spus-o cu privire la femeia ce și-a uh, aruncat în cutia a Visteriei Templului, cei ultimii doi bănuți. A, așa, cei doi bănuți, ultimii ei, ultimii ei bănuți. Și de acolo am tras concluzia: Dumnezeu nu se uită la ce poți face cu ceea ce ai putea să ai. Asta mi-a rămas în minte și. Ur mă urmărește principiul acesta Dumnezeu nu se uită la ceea ce ai putea să faci cu ceea ce ai putea să ai nu, se uită la ceea ce faci cu ceea ce ai și dacă am dreptul acesta de a face o alegere atunci eu cred că este bine să îmi exercit acest drept mai ales cum zicea uh, Cosmin chiar la început a fost plătit, plătit un preț de sânge la Revoluție pentru ca noi să avem acest drept. Ori pentru noi credincioșii prețul de sânge are o rezonanță puternică în, în viața noastră. Dacă am căpătat acest drept cu un sacrificiu atât de mare, eu cred că nu este corect să stăm să stăm acasă și să lăsăm pe alții să voteze, pentru că noi credincioși ne plângem de atâtea lucruri, dar noi nu facem, nu mișcăm nici măcar un, un singur deget. Așa că dacă putem să influențăm soarta acestei țări, să o influențăm. Poate că nu va ieși persoana pe care am ales-o noi, dar înaintea lui Dumnezeu vom avea conștiința curată. Doamne, am încercat, mi-am făcut timp și mare importanță are chestiunea asta, mi-am făcut timp să stau în prezența ta și să cercă lăuzire. Dumnezeu asta dorește. Cu orice lucru care ne iese în cale, să venim și să spunem, Tată, ce să fac? Poate că nu vom auzi vocea lui, fiule, așa. Pe dar dar gândiți-vă la timpul de calitate, acel quality time, cum zic americanii, acel timp de calitate în care noi ne relaționăm cu Dumnezeu. Doamne, dăm-te rog înțelepciune ca să știu să fac alegerea cea mai bună. Și în cele din urmă, dacă vom merge și ne vom face uh, datoria de, de cetățeni a acestei țări, uh, eu cred că înaintea lui Dumnezeu vom fi corecți. Și putem să influențăm în bine. Da. Și mă doare, mă doare că sunt unii care afirmă, sunt prea deștept ca să votez, sunt prea tânăr ca să votez, sunt prea bătrân ca să votez. Nu, eu cred că fiecare dintre noi, dacă Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, să folosim înțelepciunea asta. Așa cum am zis înainte, nu o să, nu o să avem candidatul perfect, dar din cei care sunt, putem să-l alegem pe cel care se apropie cel mai mult de valorile noastre. Sau poate nu neapărat să alegem ci să eliminăm pe care sunt cei mai nevrednici. Da, da. Dar din păcate România în ultimul timp s-a votat tot în sistemul asta, da. Să eliminăm pe cel mai rău. Dar haideți să... Da. Să votăm pe Uite, cel mai bun Și acum campania se desfășoară anti ceva. Nu se desfășoară una constructivă pentru nu știu ce Anticeva da, interesantă dezbaterea. Cred că am putea să mai facem lejer încă o ediție din această, din acest, cu această temă. Dragii mei, vă mulțumim că ați fost alături de noi în seara aceasta. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați ascultat. Vă stăm la dispoziție, puteți să ne scrieți prin pagina de contact a emisiunii. Am vrea ca aceste emisiuni să fie utile pentru noi, să fie utile pentru a putea să schimbăm ceva. În primul rând să schimbăm ceva cu privire la noi înșine, ca mai apoi să putem să avem pretenția că putem să schimbăm ceva la nivel de societate în care trăim. Nu putem să rămânem ignoranți, nu putem să stăm deoparte. Emisiunea din seara aceasta a, a adus o grămadă de argumente că este datoria noastră să ne implicăm. Sperăm ca fiecare creștin să se implice într-un mod responsabil și să își facă partea. Până data viitoare... Vă invit să trăim cu maximă cumpătare, să trăim în acord cu voia lui Dumnezeu și să decidem în viața aceasta doar în funcție de ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește.